Bueno, gorka, asteko igande honetan, bertzen e, eurketa bat izanen duzue, kalahorraren kontra, e, zakit nola aurreik uste duzun partida? Partido horra, ez da azkenen behaiek etxen indartxuin bartia, e, gu bezala puntun beharren daude, eta olako e, partido, ba, askotan tentxopartio izateia, e, eta esateko beiko behiko taldek ba, etxen indartxuin behar dugu fuerte, lehen goburten bai, nota uzan. Ekusitan partido gorra izan zala, ondo junginan baino alare beha aurreti jarri zian, azkenean ez da oso zela jaundia ere, eta oso konzentrautea onbarkadun e, egun bat, zebestela argi dago zein gutxi dagoela. <hazurra> Zuen taldearen aldetik, ezakit, bueno, e, aste honetan entrenamenduaketan nola joan diren, e, zure aldetik ere, e, polieki-polieki ba, errekuperatzen ari zara eta ezakit, e, igandera begira, ba, igual, taldea osatoga egon daiteke, edo, edo, bueno, nola dago zuen taldea? Bueno, aspaldiko partez aste normal bat, e, aste azkenen partidik eta daukigabe, gabe niguze pozitiba daga ze entrenatzen gaukera matei guz, e, aurreko aste da entrenatu ze azkenen bakarri E, partidok prestatzeko entramentu zian eta alde hortatik ba haste honan ikustet entramentu gonak izan diala eta beste alde pozitioa, azugexan ba, ez dunea, eta pixanaka lesionatu ginen jendea bultatzen nahi geha horrek gesean nahi duna, hau kera gehia euskala, alternatiba gehia euskala eta ben ikustet aldeantzak horre obedala. Bertze aldetik e Aspelaien honetan jakintzen uten RG Kopako lenda beziko aurkaria bakadiz izanen dela, ez? Eta, eta bueno, ez dakit nola jaso zenuten, ba eh zozketa horren emaitza hori. Ager argi dauna da una da gutxago interesantzeagoa zala inguruko talde bat tokatzea. Eh Osasuna Athletic bezalako talde bat azkenen pentsagaritzen ulako, ba jende geioekarreko zula eta oik hori klubantzak ore bai, hobea dela, baino Partido bat aurreneko mahiako talde baten aurka eta gauz bat normalen ez bizitzen, orduan ilusio denak inbizidu ardeu Gainea, e, nik uste talde polik jadala, e, afizio oso hona talde bat, niso ertu egiten aurka bi hirutan jokatu ditela eta e, Zer esau izut, kaiz e, ikustezu da, nintxiki janitanen, kaiz primeran zehontalde bat da, nezako historiko ba da eta Nei, kristoen ilusua egiteit, batez e, ba, horreneko maiako talde baten aurka jokatzea edulako. Eta resumiendopisat asena esan egizutena. Kluantzako obezalean guruko bat, bai, baino ikusu harten galen horreneko maiako talde baten jokatuko edula.